подалі від шаленої юрми Томас Гарді Переклад ДЕ Труценко Розділ 37 Громовиця у двох Синюло яскраве світло наче відблиск фосфоричних крил, що розгорнулися в небі, і над головою глухо загуркотіло. То було провістя близької громовиці. Другий удар був гучніший, та його супроводжувала слабша блискавка. Габріель побачив, що у бачебаному вікні загорілася свічка, і небавом за фіранками з'явилася тінь. Спалахнуло і втретє. Тепер блискавиці були срібні і сяяли, наче панцирі небесного війська. Протяжний гуркіт заступали короткі удари. З підвищення, що на ньому стояв Габріель, він міг розгладіти всю місцевість просто себе на шість миль. Кожен тин, кущі, дерево чітко вимальовувалися, наче на гравюрі. В оборі з цього боку паслося стадо телят. І в світлі блискавки Оук побачив, що вони сипонули в різнобіч від страшного переляку, високо підкидаючи ратиці і хвости і нахиливши голови додолу. Тополя, що росла неподалік, була, мов, чорнильна пляпка на блискучій таці. Потім усе щезло і впала така пітьма, що Габріелеві довелося працювати помацки. Габріель урудував скирдовим списом. Довгим залізним стрижнем з гострим вістрям Він застромив його ожеред, щоб дати опору снопам Аж блакитнеся його спалахнуло в зеніті і ковзнуло вниз Якимось дивом не зачепивши списа То був четвертий спалах Замить почувся грім, короткий і сухий Габріель утямив, що потрапив у халепу І спустився додолу Досі не впало жодної краплі дощу Оук утер чоло і глянув на скирти Цю важливу невідкладну роботу неможливо виконати без ризику. Він вирішив працювати далі. Проте вдався до заходів безпеки. Під мостинами валявся довгий ланцюг. Він виліз на ожеред і, пропустивши списа за кільце, на кінці ланцюга кинув його вниз. Потім забив у землю шворня, яким закінчувався ланцюг. Під захистом того грому громовідводу він почувався у відносній безпеці. Не встиг оу взятися до своїх знарядь, як блискавиця спалахнула у п'яте. Вона була смарагдово-зелена, а за нею вдарив грім. Що ж побачив Габріель у Їсяєві? Зазирнувши через верхівку Ожероду, він побачив просто себе темну жночу постать. Невже це Батшеба? Єдина хоробра жінка у їхній парафії. Постать ступнула вперед і щезла з, з очей. «Це ви, пані!» – кинув Габріель у темряву. «Хто там?» – пролунав голос Батшеби. «Габріель, укриваю ожеред!» «О, Габріелю, то це ви!» «Мене збудила гроза, і я згадала про ожереди. Я страшенно хвилююся. Чи вдасться нам щось урятувати?» «Ніяк не можу знайти чоловіка. Він з вами?» «Його тут нема. А ви знаєте, де він?» «Спить у клуні. Він обіцяв мені подбати про врожай, а насправді все занедбав. Чи потрібна вам моя допомога?» Ліді побоялася вийти з дому, і раптом я знаходжу вас тут у таку пізню годину. Я обов'язково вам допоможу. «Ви можете подавати мені на гору снопи по одному, пані, якщо тільки вам не страшно підійматися драбиною в темряві», – відказав Габріель. «Кожна хвилина дорога, і в чотири руки справа піде швидше. Та й не так уже темно, коли блискавок давно немає і очі звикли». «Я впораюся з цією роботою», – рішуче заявила бачеба. І поклавши на плече сніп, піднялася до щабля, де стояв оук, Поклала снопа і спустилася. Коли вона піднімалася втретє, ожеред раптом осяяло бронзовим світлом. Можна було побачити кожну соломинку. На ожереді виступали два людські силуети, чорні як агат. Але блискавка згасла і силуети зникли. Цього разу блискавка спалахнула на сході, за спиною оука, А чорні силуети на стогу були тіні його і бачеби. Вдарив грім. Здавалося неймовірним, що таке божисте світло породило такий диявольський гуркіт. «Го, як страшно!» – вигукнула бачаба і схопила оука за рукав. Габріель розвернувся та, притримавши її за руку, не дав їй упасти з хиткого щабля. Поки він отак обернувся, у світлі він побачив на стіні клонії чорну сильветку високої тополі, що росла на пагорбі. Ця сельветка постала у спалаху далекої блискавки на заході. Аж тут спалахнуло знову. Цього разу бачиба стояла на землі. Сліпучи, близький удар грому, навіть не змусив її здригнутися, і вона знову піднялася по драбині зі снопом. Хвилин зо п'ять було тихо, знову стало чутно шелест соломи, в яку Габріель квапливо забивав кілки. Йому подумалося, що гроза пішла вже на спад, але ось знову спалахнуло. Тримайтеся. крикнув Габріель, і знявши сніп з плеча баршиби, знову схопив її за руку. Спала був до того яскравий, що в першу мить вони навіть не усвідомили, який він небезпечний. Блискавки сяяли і на сході, і на заході, і на півночі, і на півдні. То був справжній танець смерті. У повітрі з'явилися немовби скелети, викані з блакитних вогнів. Вони танцювали, сіпалися і стрибали, скажено кидалися по небу, переплутуючись у неймовірному сум'яті. З усіх боків розтерзованого неба лунали звуки, які найпевніше можна було назвати зойками, хоча ніякий людський зойк не міг би з ними зрівнятися. Раптом одна з тих жахливих примар опустилася на вістрі Габрієлового списа, ковзнула по ньому, перебігла на ланцюг і війшла в землю. Габріель був майже засліплений і відчув, як тепла рукабача бездригнулася в його долоні. Це було нове і досить бентежне відчуття. Але кохання і життя тієї миті здавалося дрібничними і нікчемними перед лицем розлючених стихій. Ці враження ще не сформувалися остаточно, і Оук навіть не встиг помітити, як червоніє всяєві блискавиць перу на її капелюшку – Аж тополя на пагорбі раптом спалахнула білим полум'ям, і новий зойк зіллявся з гуркотом за могильних голосів. То був розряд страшенної сили. Гриб був нестерпний для слуху, різкий, сухий. Він не супроводжувався відгомонами, схожими на гуркіт барабана. У сліпочому сяйві, яке охоплювало всю землю і на купол небес, оок побачив, що висока струнка тополя розчахнута до самого окорнка. Половина тополі ще стояла, і на ній біліла смуга оголеного дерева. Блискавка вдарила в тополю. У повітрі чутно було запах сірки. Потім все стихло і стало темно, як у пеклі. Ми були на волосину від смерті, квапливо сказав Габріель. Вам краще зійти на землю. Бачаба нічого не відповіла, але він чув прискорений ритм її подиху і шурхіт соломи. Сніп за її плечима відгукувався тремтінням на схвильоване калатання її серця. Бачаба спустилася додолу. Після короткого вагання ок пішов за нею. Морок став непроглядний навіть для найгострішого зору. Вони мовчки стояли плечем до плеча біля підніжжя Ожереду. Батшеба, певно, думала тільки про негоду, овку цю хвилину тільки про неї. Аж ось він сказав. «Ну, тепер гроза нібито минула». «Мені теж так здається», – відповіла Батшеба. «Хоча ще близько з усіх боків, подивіться». Небо було осяяне негаснучим світлом. Невпинні спалахи зливалися в суцільну заграву. «Нічого страшного», – сказав він. «Не второпаю, чому це немає дощу?» Але слава Богу, адже це для нас добре. Я знову полізу». «Габріелю, ви дуже ласкаві, я не заслуговую на це. Я залишуся і вам допомагатиму». «Ох, якби тут був ще хто-небудь!» Вони напевно, прийшли, якби тільки могли», – невпевнено промовив Огук. «Ох, та знаю я все», – вигукнула вона і додала згодом і вони сплять в клуні п'яні а з ними і мій чоловік так воно є правда не думайте що я боягузка і не вмію дивитися правді в очі а може воно й не так сказав габріель піду подивлюся він попрямував до клуні, залишивши її на току саму зазернув у дверну щілину, все як і раніше непроглядна темрява і дружне хропіння він відчув на своїй що ці ніжний подах вітерцю і обернувся то був подиг баччиби, яка пішла за ним і дивилася тепер у ту саму щілину. Ук спробував ухилитися від прикрої теми і сказав м'яко Якщо ви підете зі мною пано, пані, і трохи мені допоможете, то справа в нас заладиться. Ук повернувся на тік, виліз на ожеред і знову заходився вкриватий ячмінь. Бадчиба піднялася слідом за ним, цього разу без снопа. «Габріелю!» – сказала вона якимось дивним, схвильованим голосом. Оглянув глянув на неї, вона не промовила ні слова, поки вони йшли від клуні. Її бліде, аж мармурове обличчя, осяяне м'якими відблисками згасаючих блискавиць, вирізнялося на тлі темного небосхилу. Батша ба сиділа майже на самій верхівці Ожереду, спираючись на верхній щебель драбини. «Так, пані!» – вигукнувся він. «Коли я помчала до Бата, ви, напевно, подумали, що я збираюся там повінчатися?» «Подумалося таке, та не відразу» відповів він, спантеличений таким раптовим переходом на нову тему. «Аніші теж так думали?» «Так». «А ви засуджували мене за це?» «Мабуть, я так і думала». «Мені не байдужа ваша думка про мене, і я хочу дещо вам пояснити. Відтоді, як я повернулася, мені весь час хотілося з вами поговорити, але ви так суворо на мене дивилися. І якби я померла, то було б недобре, якби ви отак і далі думали про мене. Тож слухайте». Габриєль припинивши шародіти соломою. Того вечора я вирушила до бата з твердим наміром порвати з паном Троєм, з яким була вже заручена. Але після мого приїзду в Бат бставили так склалися, що... що я з ним обвінчалася. Ну тепер ви бачите все це в новому світлі? Та начебто. Мабуть, треба мені ще про дещо розповісти, коли я вже почала. І я вважаю, що вас це засмутить, адже ви, звісно, ніколи не вважали, що я вас кохала, і годжа повірити, що я кажу цілком щиро. Так от, я опинилася сама в незнайомому місці, кінь у мене почав кульгати. І я просто не знала, що мені діяти. Я запізно звагнула, що постраждає моя репутація, адже я зустрічалася з троєм віч-навіч. Віч. Але все ж таки я зібралася їхати. Аж він заявив, що бачив гарнішу від мене жінку. Тож мені нема чого розраховувати на його прихильність, якщо я не буду йому належати. Я була вражена і схвильована. Вона закашлялася і на хвилинку зупинилася, зводячи дух. «І от в пориві і в сум'яті почуттів я вийшла за нього», – сказала вона звічаємо голосі. Габріль промовчив. Його не можна засуджувати. Він сказав правду, що він, що він бачив іншу жінку», – Орвучко додала вона. «А тепер я не бажаю чути від вас жодного слова про це. Не смійте говорити». Мені тільки хотілося, щоб ви знали цей шматочок мого життя, про яке так хибно судять. Прийде час, коли ви вже нічого не зможете дізнатися. «Подавати вам ще?» Вона спустилася з драбини, і робота закипіла. Незабаром Гамріель зауважив, що рухи його господині, яка лазла вгору і вниз по драбині, сповільнилися і сказав якоюсь материнською ніжністю. «Мені здається, вам краще піти додому. Ви зморилися. Я тут і сам впораюсь. Якщо вітер не зміниться, може, й дощу не буде». «Якщо від мене немає зиску, то я піду», – сказала бача втомленим голосом. «Але як було б жахливо, якби вас убило?» «Від вас є зиск, але я не хочу, щоб ви втомилися. Ви добряче попрацювали». «А ви? Ще краще!» – дячно мовила вона. «Я зворушена вашою відданістю. Тисячу разів вам спасибі, Габріелю. До побачення». Вона швидко зникла у темряві. Він чув, як дзенькнула клямка, коли вона зачинила по собі хвіртку. Він і далі працював, міркуючи про все, що вона йому розповіла, і дивуючись, які суперечності уживаються в серці жінки, що спонукало її говорити з ним сьогодні вночі з такою теплотою, якої вона жодного разу не виявляла до нього раніше, коли була дівчиною. Його роздуми урвав скрегіт, що долинув з боку в повітки. Флюгер на даху обернувся навколо своєї осі, і ця різка зміна вітру свідчила про те, що зараз лине дощ.